Аве Кенінг, боти були настільки реалістичними, що часом видавалися живими. За два роки нікому невідома українська компанія міцно закріпилася на ринку, за стала купу замовлень і навіть почала формувати тренди в індустрії. І все це значною мірою завдяки Тимуру. Крокуючи коридором, Тимур міркував над тим, що могло викликати гнівно-чарство. Четвертий адван до Сталкера випустили на ринок півроку тому. Баги там були. Помітка «Баг» від англійського «Жучок». Сленгова назва «Помилки в коді програми». Баги там були, проте стосувалися виключно Сюжету гри та текстур на окремих 3D-моделях. Його боти були ні до чого. Нове покоління бійців, над якими він працює зараз, на даний момент перебуває на стадії ескізного проєктування. Дай Бог, щоб за два роки їх направили до тестерів. Значить, якщо влетить, то точно застере», – зметикував хлопець, спинившись перед кабінетом директора з СССР. «Ер, ер!» Намид затримався, прислухаючись, і за дверей долітали притишені голоси. Тлустий мазефака був не сам, перемовляючись з кимось англійською. Хлопець набрав повітря в легені і постукав. «Заходьте!» Долинуло крізь двері. Тимур начепив на оцю маску без турботності і переступив поріг. «О, Тимуре!» Вітаю, вітаю, заходь, сідай. Директор жестом запропонував йому одне з крісел. Пузатий був дебелим чоловіком Гетлисим з відповідним прізвищем, півсферичним черевом і задиристою м'ясистою щелепою. Повернувшись до візитера, засмагло іноземця у піжонському діловому костюмі, що сидів, розкинувшись на шкіряному дивані по інший бік переговорного стола, він проказав англійською з жахливим акцентом. Це той хлопець, і недвозначно кивнув на Тимура. Хлопець тихо привітався і вмостився на стілець, здогадуючись, що перемовини між цими двома велися про нього. «Добре, я бачу», – повільно відповів незнайомець. «Він такий молодий». Тільки двадцять сім. Чоловік сидів, заклавши ногу на коліно, і недбало роздивлявся Тимура. З темних очей віяло холодом і в той же час незбагненною пререченістю. Хлопець раптом зрозумів, що тирлів не даватимуть. Полегшення ця думка чомусь не принесла. Це Оскар Штайерман, представив незнайомця директор. Штайрман був чалійцем з єврейським корінням. Тимур Коршук хлопець стримано кивнув. Радий познайомитись, Тимуре. У мові Оскара теж проривалася ледь вловлювана іспанський акцент. І жодної нотки, що свідчила про повагу. Пам'ятаєш замовлення тричний давності від генерал Генетік? Пзатий крутнувся на кріслі, заговорив українською ті чудела чудила, що замовляли лише кот. Тимуру не потрібно було мордувати пам'ять, аби пригадати той чудернацький проект. Найбільш незвичайне, але в той же час, чи не на найлегше завдання за весь час його роботи на ТТ Technology General Genetics, що нібито розробляла комп'ютерну гру в стилі «Екшн», Замовила ботів, навчених діяти в команді одним великим роєм, але при цьому не надала практично ніяких вихідних даних і не представила середовища, в якому мала проходити гра. Замовник потребував лише сирий код. Шефе, ви мусите розуміти, нахилившись, зашепотів Тимур, я не компілював той код то було просто немислимо. Я ж не можу взяти і скомпілювати окрему процедуру, чи вирваний з контексту клас. У нас не було жодного шансу протестувати власні розробки під час реальної гри. Тож якщо у них... Заспокойся, обірвав його бос. Я добре пам'ятаю ту химерну заявку. До тебе немає жодних претензій. Якраз навпаки. В даній ситуації цілком на твоєму боці. Тоді я не розумію, і в чому проблема, і чому вони скаменулись аж зараз, спливло цілих три роки. Пузатий знизав плечима. Поговори з цим піжоном. Він мені нічого не пояснює. Хоче балакати лише з розробником, цебто з тобою. Про що? Про те, що його хвилює, і не який пішой. Очі пузатого хитро зблиснули. Сподіваюсь, нам дасться витрусити з нього трошки грошенят. Тимур випростався в кріслі і спробував посміхнутися. Хай, Оскаре, вдруге привітався хлопець і далі діловито заговорив англійською. Це я писав коди на ваше замовлення три роки тому. Так, я вже знаю. То що у вас не гаразд? У мене все чудово. Говорючи, Штерман майже не мінявся на лиці, наче заміж шкіру, у нього була гумова маска. Але ваші боти, з ними почались проблеми. Не сприйміть за банальну відмовку, але в тому немає моєї вини. Пендючність напомадженого гостя трохи дратувала Тимура. Згадайте ваше технічне завдання. Та його не було. Я був, наче Тесля, якого примусили стругати віконні рами, не показавши розміру вікон. Так було потрібно, воля ваша, але що робити мені? Минуло цілих три роки. За цей час ви навіть не повідомили, чи підійшла вам концепція. Для моїх ботів потрібен специфічний ігровий простір. Цілком, ймовірно, вони виявилися надто складними для вашого математичного ядра. Складними? – перепитав гістя якось дивно посміхнувшись. О, ні, вони були чудовими, ідеальними. Вони аналізували все, що відбувалося, вони приймали рішення, вони співпрацювали між собою, дівчино чи справжній загін. Для нас саме це було головне. Тимур ніяк не міг второпити, чому Штайрман розповідає про віртуальних бійців у минулому часі. Він наче розказував про живих людей, і це добряче різало вуха. Що ж трапилося, хтось на колобродив оптимізуючи кут, Оскар столив рота, аж на щоках проступила жовна і витріщився у вікно. Коли він повернув обличчя назад, Тимур встиг уже друге розгледіти в його полюді, Відбискли безрадісної фатальності, і ще чогось такого, чого він геть не очікував узріти в очах пихатого заморського стеляги. Неконтрольований страх, паніка. Замить Штайрман взяв себе в руки, але так і не відповів на запитання. «Давайте я скажу кілька слів, – стрянув директор. Ми зараз змінюємо концепцію побудови світу». Певна річ, він говорив про віртуальний ігровий простір, тривимірну сцену, та все одно слова прозвучали кострубато і пафосно. Він виглядав неначе Зевс на Олімпі. У найгіршому, якщо можна так висловитися, значенні. Замість опису поведінки окремих об'єктів, як то дерева, хмарки, струмки чи озера – ми переходимо до агентно-орієнтованого підходу. Якщо раніше хмарка являлася собою 3D-модель, що змінювала форму, розмір, колір та прозорість, залежно від концентрації вологи, рухалась у визначеному напрямку, зрідка зливаючись з іншими моделями свого типу, то тепер це величезне скупчення – Така собі мережа або рії крихітних агентів, що несуть у собі набір функцій для взаємодії з суміжними агентами. Така карплина агент може випаровуватись, конденсуватись, набувати кристалічної форми залежно від зовнішніх умов, а також від стану сусідніх агентів, попри характер. Директор з розробки ТТП Технолоджі був чудовим спеціалістом. Він продовжував. Уявіть, як розігріта хмара рій потрапляє в зону холодного повітря. Граничні або поверхневі агенти швидко охолоджуються і перетворюються на вологу, в ігровому світі йде дощ. Під час конденсації з агента краплини виділяється енергія у вигляді тепла. Якщо повітря досить швидко нагрівається, дощ стихає, а хмара, що втратила частину агентів, суне далі. Якщо ж холодне повітря продовжує надходити, внутрішні агенти також почнуть конденсуватися і злива не припинятиметься, поки хмара не вичерпається. Агенти на землі збиратимуться в калюжі, струмки чи озера, поки не випаруються знов. Отакий От безперервний колообіг. Директор зацікавленозиркнув на, на візитера. Оскар Штайрман, Лишався незворушним. Його спокій межував з байдужістю. Дмитро Пузатий правив далі. Звісно, на початковому етапі написання чи налаштування агентів займає купу часу та врешті-решт окупиться сторицею. Агентно-орієнтований підхід знімає чимало обмежень з віртуального світу. Тепер достатньо лише сформувати рельєф, загнати на сцену агенти, що відповідають рідині, повітрю та органічній матерії, задати початкові умови і запустити сонце. У результаті ми отримаємо не просто ігрову сцену, то буде унікальний і неповторний віртуальний світ. Наче для підсилення останніх слів, начальник змахнув руками в повітрі. До речі, Тимур зараз працює над тим, щоб персонажі гри комфортно почувалися в новому світі. Попереднє покоління ботів тут не годиться. Вони розгублюються, тетеріють, словом ні на що не здатні. Тимур стримано кивнув на підтвердження. Тому, можливо, буде краще, якщо замість переробки застарілих проблемних кодів ми спробуємо вирішити ваше питання новим. Ні. Оскар Штайрман обірвав Дмитра. Не потрібно ніяких нових підходів. Ми хочемо, щоб той, хто створив вихідні коди для ботів троки тому, розібрався у проблемах. Ви мене чуєте? Для ботів. Крапка. Ні Тимур, ні його начальник не здогадувалися, що їхній візитер, не будучи фаховим програмером, Знає про агентний підхід не менше і може чимало розказати. Особливо про зовнішній прояв і результати. Хоча тоді це вже не мало значення. Слова чоліці образили пузатого. Директор роздрув ніздрі і нахмурився. Що саме за проблеми? форхнув він. Я не спеціаліст, через що, на жаль. Не можу розказати всіх подробиць, ухилився від відповіді замовник. Просто ваші боти поводяться не так, як нам би хотілося. Як це розуміти? – спалахнув позатий. Забувши про терплячість та витримку, що була доречною у розмовах з клієнтами, вони бігають по сцені голяка і кидаються один в одному власними випорожненнями замість того, щоб атакувати гравця. Тимур прокосив нижню губу. Не через те, що йому не сподобалася шефова метафора. Просто так не розмовляють із замовником. Штайерман проігнорував цукохвостий жарт. У кабінеті повисло ніякого мовчанка. «Може у вас є відео проходження якої-небудь місії, де використаний мій код?» – спитав Тимур. «Пошук» Багів починається з перегляду записаних тестерами відеороликів. Це реально допоможе. Його все більше і більше дивувала ця ситуація. Для чого пертись бозна звідки, якщо ці питання можна вирішити через емейл чи по скайпу. Вперше від початку розмови іноземець завагався. Ви не розумієте. Кошлаті брови злетіли вгору. Оскар подався вперед. «Щоб розібратися, потрібно прибути на місце. Власне, саме для цього я і прилетів до України. Мені потрібен ти, Тимуре». Хлопець і його бос Як вас «Я вас правильно зрозумів? Ви хочете повести Тимура до себе? Так. Хочемо орендувати вашого спеціаліста». Іначе нічого не вийде. Такого повороту розмови ніхто не очікував, ще ніхто й ніколи не приїжджав до ТТП Технолоджі, щоб забрати спеціаліста у відрядження. Це відгонило чимось старомодним, прямо середньовіччим якимось прислати гінця, щоб забрати майстра на роботи без глуздя і знову навіщо відряджати когось за 3-9 земель на переговори, коли можна про все домовитись по електронці.